Частина двадцята. Розділ другий. Коли Расті з Ромео Берпі приїхали до універмагу, там уже сидів Тобі Меннінг, готовий відкриватися, обслуговувати покупців, якщо таким виявиться бажання Ромі. Компанію йому складала Петра Ширлс, котра працювала через дорогу в аптеці. Вони сиділи в шезлонгах, з поручнів яких звисали таблички «Кінець літа – шалений розпродаж». «Гадаю, що про протирадіаційний костюм, який ви мені будуватимете, я не почую від вас раніше». Расті поглянув собі на годинник десятої. «Навряд», – відповів Ромі. «Інакше б ви вважали мене божевільним. Ідіть, док. Знайдіть ті рукавиці, окуляри і фартух. Побалакайте з дітьми. Дайте мені якийсь час». «Бос, ми відкриваємося?» – спитав тобі, коли Ромі вийшов з машини. «Не знаю». «Може, після обіду, трохи зайнятий буду зганку я». Расті поїхав геть, і тільки коли він уже був на пагорбі поряд із громадським майданом, до нього прийшло усвідомлення того, що і в тобі, і в Петре на руках були голубі пов'язки. Він знайшов рукавиці, фартухи і освинцьовані окуляри в глибині шафи в рентген-кабінеті за дві секунди до того, як був готовий припинити всякі пошуки. Ремінець окулярів був порваний, але Расті не сумнівався, що Ромі зуміє його якось полагодити. Як бонус, йому не довелося нікому пояснювати, чим він займається. Весь шпиталь, здавалося, спав. Він вийшов знову на двір, втягнув ніздрями повітря, застійне, з неприємним чадним присмаком, і подивився на захід, на чорну пляму, завислу там, куди були поцілили ракети. Вона була схожа на якусь шкірну виразку. Він зрозумів, що думки його весь час крутяться навколо Барбі і Великого Джима, і вбивств, бо це було людське. Це було те, що він розумів. Але було би помилкою ігнорувати купол – потенційно катастрофічну річ. Він мусить зникнути і то, якомога скоріше. Інакше в його пацієнтів з астмою і хронічними обструктивними захворюваннями легень почнуться проблеми. А ці люди – вони ж як ті канарки в шахті. Це нікотинове небо. Хорошого мало, промурмотів Расті, і закинув свої трофеї до фургона. Дуже мало, вважає, що зовсім нема. Коли він дістався будинку родини Маклечі, всі троє дітей були вже там. Сиділи дивно пригнічені, як на тих, кого можуть оголосити національними героями, ще до кінця цієї середи, якщо цього жовтня Фортуна вибрала саме їх. Ну що, друзі, ви готові? запитав Расті Бадьора, більш хвацько, ніж він насправді почувався. «Перед тим, як вирушати туди, нам ще треба заїхати до Берпі, але це не займе багато ча...» «Вони хочуть вам спершу дещо розповісти», – сказала Клер. «Бачить Бог. Мені хотілося б, аби цього не було. Дедалі все гірше і гірше. Бажаєте помаранчевого соку? Ми хочемо його випити весь, поки не зашумів». Расті, зведеними докупи великим і вказівним пальцями, показав, щоб йому налили лише трішечки. Він ніколи не був великим любителем апельсинового соку, але хотів, щоб Клер пішла з кімнати і відчував, що їй теж цього хочеться. Вона була блідою, і голос її звучав тривожно. Йому подумалось, що навряд чи це пов'язано з тим, що діти знайшли на чорній гряді. Тут було щось інше. «Цього мені тільки не вистачало», – подумав він. Коли Клер вийшла з кімнати, Расті промовив. Говоріть. Венні і Норрі подивилися на Джо. Він зітхнув, змахнув собі з лоба волосся і знову зітхнув. Мало спільного вбачалося зараз між цим серйозним юнаком і тим хлопчиком, котрий три дні тому вимахував плакатами, здіймаючи бучу на Дінсмуровому полі. Обличчя в нього було таким же блідим, як і в його матері. А на лобі з'явилося кілька прищиків. Либонь його перші. Растій раніше стикався з такими раптовими спалахами акне. У нього це спровоковані стресом прищі. Що трапилось, Джо? Люди кажуть, я розумний, промовив Джо, і Расті стривожився, усвідомивши, що той ось-ось може вдаритись у сльози. Мабуть, я таки розумний, але іноді мені хочеться, щоб було навпаки. Не хвилюйся, встряв Венні. Є багато важливих ділов, де ти тупак тупаком. «Закрийся, Венні!» – промовила Норрі лагідно. не звертав уваги. «Я почав вигравати в тата в шахи, коли мені було шість років, а в мами, коли мені виповнилося вісім. У школі всі оцінки відмінно. Завжди перемагав на наукових олімпіадах. Уже два роки, як пишу власні комп'ютерні програми. Я не вихваляюся. Я знаю, що я девакуватий вундеркінд». Норрі посміхнулася, накривши його долоню своєю. Він її стиснув. «Але ж я просто бачу зв'язки, розумієте? Оце і все. Якщо є А, за ним мусить іти Б. Якщо нема А, тоді Б нехай собі йде десь гуляє. А може і уся абетка цілком?» «Джо, про що ми взагалі говоримо?» «Я не вірю, що кухар скоїв усі ті вбивства. Точніше, ми не віримо. Йому явно полегшало, коли на ці його слова Норрі з Бені згідно закивали головами». Але то було ніщо порівняно з радістю, разом із недовірою, якою він спалахнув, коли Расті промовив. «Я також не вірю». «Я ж вам казав, як він круто ріже!» – вигукнув Бенні. «А шви, які накладає!» – повернулася Клер із крихітною склянкою соку. Расті сьорбнув. «Теплий, але пити можна. Без генератора до завтра він би вже скис». «А ви чому не вірите, що це він зробив?» – спитала Норрі. «Спершу ви самі скажіть». Генератор на дорозі Чорна Гряда раптом зсунувся в дальній куток розуму Расті. «Ми бачили місіс Перкінс учора вранці», – сказав Джо. «Ми були на Майдані, тільки-но почали працювати з лічильником Гайгера. Вона йшла вгору на міський пагорб». Расті поставив склянку на стіл поряд з собою і, сидячи на стільці, нахилився, затиснувши руки між колін. «О котрій годині це було?» Мій годинник зупинився в неділю біля купола, тому точно сказати не можу. Але побої ще в супермаркеті ще тривало, коли ми її побачили. Отже, було це, мабуть, десь о чверть по дев'ятій, не пізніше. І не раніше, бо колотнеча ще продовжувалася, ви ж її чули. А вже шківнула Норрі, дуже гучно. І ви цілком впевнені, що то була саме бренда «Перкінс»? Чи не могла це бути якась інша жінка? У расті бухкало серце. Якщо її бачили живою під час бійки в маркеті, тоді виходить, що Барбі дійсно чистий. Ми всі її знаємо, сказала Норрі. Вона була в мене навіть матір'ю нашої зграї в Скаутах, але потім я перестала туди ходити. Той факт, що насправді її виключили з організації за куріння, здавався їй неважливим, тому його вона оминула. «Від мами я знаю, що кажуть люди про ці вбивства», – продовжив Джо. Вона розповіла мені все, що сама знає. Ну і про ті армійські жетони. «Мама не хотіла розповідати все, що їй відомо», – долучилася Клер. «Але мій син може бути дуже наполегливим. До того ж це здавалося мені важливим». «Так воно і є», – кивнув Расті. «Куди йшла місіс Перкінс?» На це відповів Бенні. «Спершу пішла до місіс Грінелл». Але вона, мабуть, сказала їй щось не вельми втішне, бо місіс Грінел затраснула двері в неї прямо перед носом. Расті нахмурився. «Це правда», – підтвердила Норрі. «Я думаю, місіс Перкінс принесла їй пошту чи щось таке. Вона віддала місіс Грінел якийсь конверт. Місіс Грінел його взяла, а потім грюкнула дверима, як і сказав Бенні. «Ха!» – промовив Расті. Можна подумати, ніби щось доставлялося у Честер Мілл від минулої п'ятниці. Однак важливішим вбачалося те, що Бренда була живою і діяла в той час, на якій Барбі мав алібі. А куди потім вона пішла? «Перейшла через Мейн-стрит і пішла по Мілл-стрит», – відповів Джо. «По вашій вулиці, тобто?» «Саме так». Расті переключив свою увагу на Клер. «А вона не...» «До нас вона не приходила», – сказала Клер. Ніба що, коли я була в погребі, з'ясовувала, які в нас залишилися запаси консервів. Десь із півгодини я там пробула. Може, хвилин сорок. Я... я хотіла заховатися від того галасу в маркеті». Бенні повторив те саме, що був казав попереднього дня. «Мілстрит тягнеться на чотири квартали. Аж так багато садиб». «Мені це здається не найважливішим», – промовив Джо. «Я дзвонив Енсону Вілеру». Він теж був колись нарваним бордером, та й зараз подеколи їздить зі своєю дошкою на скейт-дром в Оксфорді. Я спитав його, чи був містер Барбара на роботі вчора зранку, і він відповів так. Він сказав, що містер Барбара пішов звідти до Фудсіті вже після того, як там почалася колотнеча. Відтоді він залишався з Енсоном і місіс Твічел. Отже, містер Барбара має алібі стосовно міс Перкінс. І пам'ятаєте, я казав про те, що якщо нема А, то не може бути і Б, і про решту Абетки. Расті ця метафора здавалася трохи занадто алгебраїчною, коли йдеться про суто людські справи, але він розумів, що має на увазі Джо. Є інші жертви, щодо яких Барбі алібі немає, але те, що тіла були складені в одному місці, вказує, що вбивав їх теж хтось один. А якщо щонайменше за одну з жертв відповідальність лежить на великому Джимі, як на це вказують сліди швів від м'ячика на обличчі Когінса, скоріш за все, цим одним і був саме він. Або це міг зробити Джуніор. Джуніор, котрий тепер носить поліцейський значок і заразом пістолет. «Ми мусимо звернутися до поліції, правда ж?» – спитала Норі. «Мене це лякає», – сказала Клер. «Мене це дуже-дуже лякає». А що як Бренду Перкінс убив Ренні? Він теж живе на нашій вулиці. Саме це я й казала ще вчора, докинула Норрі. І хіба не логічно, якщо вона прийшла до одної виборної особи, а та затраснула перед нею двері, то далі вона могла піти побачитися з іншою виборною особою, котра живе по сусідству. Ма, я не вбачаю тут ніякого зв'язку, промовив з явно вибачливою інтонацією Джо. «Може й так, але вона все одно могла піти до Ренні, а Пітер Рендолф...» – вона похитала головою. «Коли великий Джим каже «Стрибай», то й лише перепитує, на яку висоту». «Класно сказано, місіс Маклечі!» – вигукнув Бенні. «Це так рульно, о, матінко мого!» «Дякую, Бенні, але в нашому місті рулить Джим Ренні». «Що ж нам робити?» – подивився Джо тривожно нарасті. Расті знову пригадалася та пляма. Пожовкле небо, чадний запах у повітрі. Він також не забув згадати про впертий намір Джекі Веттінгтон визволити Барбі. Нехай це небезпечно, але все ж йому таким чином світить більше шансів, ніж через свідчення трьох дітей. Особливо, коли начальник поліції, котрий їх вислуховуватиме, неспроможний срак у собі підтерти без інструкцій згори. «Поки що нічого. Дейлу Барбарі зараз найбезпечніше залишатися саме там, де він є. Расті сподівався, що не помиляється щодо цього. Наразі ми мусимо займатися іншим. Якщо ви дійсно знайшли генератор купола, і нам удасться його вимкнути, решта проблем вирішаться самі, собою», – закінчила за нього Норрі. На обличчі її читалося явне полегшення. «Саме так може й статися», – погодився Расті. Після того, як Петра Ширл пішла назад до аптеки робити облік, сказала вона. Тобі Менінг спитав у Ромі, чи потрібна йому якась допомога. Ромі похитав головою. «Іди додому, спитай там, чи ти можеш допомогти своїм тату і мамі. Удома тільки батько», – сказав Тобі. Мати поїхала в супермаркет у Касл Рок вранці в суботу. Вона каже, що ціни у Фудсіті занадто кусючі. «А що ви збираєтеся робити?» «Та ніц особливого», – туманно відповів Ромі. «А скажи но мені, Тоб, навіщо ви з Петрою носите оці голубі ганчірки в себе на руках?» Тобі глянув на свою пов'язку так, ніби зовсім забув про неї. «Просто з солідарності», – сказав він. «Після того, що трапилося в шпиталі вчора вночі, після усього, що трапилося останніми днями». Ромі кивнув. «Ти ще не в підручних, нічого такого?» «Чорту, ні!» «Це просто, ну, ви пам'ятаєте, як після 11 вересня ледь не всі ходили, як не в картузі, то в сорочці нью-йоркського полісмена або пожежного. Ну, і я оце тепер десь так само». Він помовчав. «Гадаю, якби їм була потрібна моя допомога, я би радо зголосився, але вони, здається, і так чудово справляються. А ви певні, що вам не потрібна моя допомога? А то ж, а тепер катай». Я тобі подзвоню, якщо надумаю відкриватися сьогодні після обіду. Гаразд, у тобі сяйнули очі. Може нам улаштувати купольний розпродаж? Пам'ятаєте, як ото кажуть, якщо життя підкидає тобі лимони, роби лимонад? Може, може, закивав Ромі, сумніваючись, що в найближчому майбутньому в нього взагалі відбудеться хоч якийсь розпродаж. Сьогоднішнього ранку проблема позбавлення від всякого непотребу по цінах що тільки здавалися заниженими, цікавило його найменше. Він відчував, що дуже змінився за останні три дні. Не так його характер, як світосприйняття. Почасти це відбулося завдяки гасінню тієї пожежі і духу товариства, яке панувало там і тоді. Тоді там проявилася справжня громада у спільній роботі, думав він. Найкраще, що є в натурі цього міста. Але найбільше до змін в його душі – Спричинилося вбивство бренди Перкінс, його давньої коханої, котру Ромі, як і колись давно, подумки називав брендою Морс. Гарячою штучкою вона була, і якщо Ромі дізнається, хто змусив її захолонути, беручи до уваги щораз ті правий щодо невинності Дейла Барбари, той негідник заплатить повну ціну. Ромі Берпі особисто подбає про це. У глибинах його печеристого універмагу. Містилася секція будівництва і ремонта. І, звісно, поряд сусідила зроби сам. В останній Ромі прихопив важкі ножиці для металу, потім рушив до першої і в найдальшому, найтемнішому, найзапилюженішому кутку свого королівства знайшов пару дюжин 50-фунтових рулонів свинцевого полотна фірми «Санта Роза», яке зазвичай використовують для покриття і гідроізоляції дахів та для екранування димарів. Він завантажив пару рулонів і ножиці по металу, до візка і штовхав його магазином, аж поки не дістався спортивної секції. Тут він затримався, вибираючи і відкладаючи потрібне. Не раз пирскав при цьому сміхом. Схоже, щось так і вийде, але нема сумніву. Расті Еверет у такому обладунку виглядатиме весело. Закінчивши він, випростався і потягнувся. Аж у спині тріснуло. І тут на око йому потрапив плакат на дальній стіні спортивної секції. Олень у перехресті прицілу. Понад Оленем великими літерами було надруковано нагадування. «Мисливський сезон уже поряд, час озброюватись». З огляду на поточні події, Ромі подумав, що озброєння – непогана ідея. Особливо, якщо Ренні або Рендолфу прийде в голову нова ідея – Ідея конфіскації всієї зброї, котра належить Некопам. Він покотив інший візок до замкненої вітрини, одночасно навпомацки перебираючи ваговиту в'язку ключів, що висіла в нього на поясі. Універмаг Берпі продавав ексклюзивно продукцію компанії Вінчестер. І оскільки до мисливського сезону залишався лише тиждень, Ромі гадав, що легко пояснить кілька прогалин у своєму зброєвому асортименті, якщо його про це запитають. Він вибрав Wildcat 22-го калібру, скорострільну помпову гвинтівку Black Shadow і дві Black Defender, також з помповими механізмами швидкої дії. До них він додав модель 70 Extreme Weather з оптичним прицілом та легеньку 70-ку Featherweight без. Набрав набоїв для всіх рушниць і вже тоді покотив візок до свого кабінету, де склав зброю до своєї старої зеленої сейф-шафи «Дефендер». «Це ж уже параноя, зрозумій», – подумав він, перекручуючи диск. Але параноїком він не почувався. А повернувшись на двір очікувати Расті з дітьми, подумав, що варто і собі пов'язати на руку голубу ганчірку і Расті порадити це зробити. Камуфляж – корисна річ. Будь-який мисливець на Оленів вам це скаже.